و اما الشروط التي اختلفوا على اشتاد له کنا اوری اصول سو ډیر اهم کتاب دی په حدیث واله پوئږي چې دی په اصول پوښي او اصول الحديث بغیر دیجلا یاد یاد خبر چی آغا دی ادول ونا یادی گمنا پکار د چلا په یاد یاد کوي خبره ذهن کې پر تاوی هر چې شرطو نه اگدی چې اختلاف د دی محدثینو فی اشتراط وغاب په شرط والداغه کې زیاده تن علی الشرطین چې رازيات دي په دغدغو شرطونو او سابقېني چې مخکې تیر شول فاهيانه غدا دي ثبوت اللقا هه حالت وګوره دوه شرطونه چې یادې نواله بتاسو په پته پويږي مخکې دې دوه شرطونه شي درتیا دي حكم کوم دیوایت هباي سلام یو شرط پاره کې داو چې پاره اتفاق دی چې د ده نه لګیا دی چې دا معاونن بمدلس نوي او دویم د ده د لقاء امکان وای د معن عند بعد معن عند سره ملاقات ثابت وی دا د علماو پنځه اتفاقی شرطونه دي اختلاف پس کړي امام بخاري رحم الله وې زدي لددي لقا سره چې لقای ممکن وي ثبوت د لقابم وي دا بم ثابت ای چې دواړو ملاقات کړي او دا قولن امام بخاری ده ابن المدینیه او د محقیقی نو ده. امام مسلم رہی مولاوی دی پر نگو ره. چیو وی ام عصر نو که ده ملاقات ثبوتی ویم او کنوی نو هم عصر کې کی لقا ده ممکناتو ندا. ده راوی او ده مروی عنه زمانه او دیم شرط وی دی دا کڑی طول و صحبت وی طول صحبت وی دا قول دا بالمظفر و سمعانی دی ادرم دا چې معرفت وی بر روایت دام شرط دی چې معرفت دی راوی وی پر دنا او دینا دا قول دا بی عمرو دانی دی دی شرطنو کې د علماء اختلاف دی تاریف المؤنن حدیث مؤنن ستاوئی مؤنن خمو پی جندو وئی پا لغت کی اسم مفول دے المؤنن دا انن نبی مانا قالا ان ان انا انہ استلاحاں دا قول دا راوی راوی حدثنا فلان ان فلانا قالا انا ان وی حکم دا حدیث مؤنن سده نو قال احمدو امام احمد رحم اللہ و ادا دیفان امام دی جکے کول ذکر کئی ایو جماعت و ادا من قطوی بی حتی یتبین اتصاله تردیج دیتصال واضح خدا قول غیر معتمد دی. او جمهور اهل علم د دې فن وای چې ان نک عن ده انما نہ تور مساله تور ان پشان ده مطلق د دې به محمول وي په اتصال او سما خو بالشروط المتقدمه پدغه مخکینو شرطو نو شرع ای ان المعنن کالمعنن فالحکم وبالشروط نفسها المذكوره في نوع المعن عن پرشوی په با خبره باندې بس د معنن او د معنن یو حکم دی المقصد الثالث درې مقصد د مردود به سبب طعن فی الراوی یو حدیث مردود دی په سبب د یو عیب چې فراوی کې دی راوی کیو تو ان دے المراد بطعنی فی الراوی مراد دراوی د تو ان نسدی جرحه باللسان پجبد الجرحہ و فیه او ذबारक کلام دے من ناحیه عدالته ودینه ذا جهاتا د عدالت او د دین د دنا او من ناحیه ضبطه و حفظه یاد ضبط او د حفظ د زده حاضر دماغی په اعتبار سره کلام نشي ضبطه قامو ضبطه تامو حفظه قامو حفظه اصباب <تصفيق> توعن فی الراوی وی اصباب دتوعن پراوی کی عشرت اشیا دا لس سیزونا و اصباب دی خمسة منها تتعلق بالعدالتی دی تعلق دا عدالت دا راوی سرده وخمسۃ منها تتعلق بالضبط او دې په ژو تعلق د د جواب سره ده هتا څو ګره ضبط زکړو ضبط الصدار چې سیدا کې محفوظ ساتي او ضبط الكتابه په لیکلو یو شی محفوظ ده امالتی تتعلق بالطعن في العداله هر چاغه دي چې تعلق ساتي د توعن او د عيب سره په عدالت دراوي کې نو هغه ده دي الکذب اتهمتو بیلکذب الفسق البدعه الجاهله ته جهالت العيب کله راوي ته وې جدا دروغ جن دي کله وې د متهم بیلکذب کلا فسق کلا پکې بدعت ته و بدعتو کې کلا جهالت ده جهالت العید هیڅ زراوی عین نشي به زوکه دې سوک نه دې ګوردا الفاظ چې راځي نو رسو به تاسو پیجنې هر څه هغه دي چې تعلق ساتي د تو ان في زوبت سارا چرته حافظه کامل او یا ناکامل او نفهیاغ دا پیزا الفازی فوحشو الغلط ایدا سیو یار دیر, دیر غلط سول حفظ او الغفلا کسرتو لوحاب وهمونوار تا دیر مخالفت السقات مؤلف رحم الله در توي وا ساذكر انواع الحديث المردود زردي چې ذکر وکړ به کم اقسام د حديث مردود به کل من السبب به کل به سبب من هغې لسباب پټول سببونو سره داس بابونو علت توالی په در په مبتدا ان ابتداء بكم بالسبب الا شاديت عنن با سبب اشس اربع کی جگہ هو هو الكذب او غا کی زبد په خبر باندې روز بده د لاغي شورو کوي اسابانه بتازه بیا پیږه دا چې موضوع سره وایي حدیث فلانه سره وایي منکر څه کوي دا داغه اهم بحثونه نور شروع شو شول